«Любов за башта. Спалення Мадонни. Повість. Видавництво Радянський письменник. Київ, 1989 рік. Читає Надія Кашпировецька. Спалення Мадонни – це повість про матерів, яких разом з дітьми було спалено в крематоріях концтабору Равенсбрюк протягом Другої світової війни. «Промушність жінок», створене в концтаборі «Антифашистське кільце опору», в якому брали активну участь радянські військовополонені. Повість написана на основі розповідей колишніх в'язнів концтабору. Полонянки Може тому це маленьке село одержало назву «Лозоватка»? що у Видолинку, по обидва величезного ставу, куди лиш сягало око, ріс Верболіз, з якого з діда-прадіда плили корзини і продавали їх у місті на базарі. З того й жили. Мирне мальовниче село на Росавиці посеред літа покинули птахи. Дні настали тривожні. Десь далеко за крутоярами палахкотіли пожежі, падали бомби, і земля глухо стоганіла. Молодих здорових хлопців і чоловіків мобілізували в армію. Біля сільради зранку до вечора товпились до призовники, а серед них і зовсім зелені порубки, що просилися в добровольці. Коли затихли плачі за синами і чоловіками, голова сільської ради зібрав тих, що залишилися. Бабів і дідів, а з ними й старших школярів, Далеко за селом степу рили окопи. Ще ніхто повністю не усвідомив, що літаків, тих, які ширяли в небі і сприймалися як диво, треба боятися. Тому спершу тільки зачудовано прислухалися до їх надсадного гуркотіння. Один літак пролетів так низько, що видно було його чорну павучу свастику. Він розсіяв листівки, в яких говорилося, що риття окопів – то марна робота. Завтра німецькі непереможні війська їх засиплють. Повернувшись, він скинув на тих, що працювали бомби. Щенилася така Веремія, що годі було щось розібрати в тому галасі. Бомби не влучили у гурт жінок, але запалили копиці свіну на лужку, і вітер поніс іскри з полум'ям прямо на дівчат. Вони кинулися в розсіч, закричали, за наказом вчительки побігли до лісу. Це був перший урок війни. Надвечір, змучені працею і налякані бомбами, дівчата і жінки їхали возами додому. Назустріч їм ішли, йшли шеренги солдатів, вкриті порохом, везли поранених. Що вчора вони йшли на захід, а нині вже йдуть на схід, обпалені громами війни. Вчителька Ольга Петрівна Безсмертна, що привела школярів з окопів, метнулася до хати, виносила солдатам хліб, молоко, все, що в неї було. За нею і інші жінки кинулись годувати солдатів. Хліба не вистачило. Варили картоплю, місили тісто, випікали свіжий хліб. Солдати йшли і йшли через село, Здавалося, кінця й краю не буде цьому потоку. Вчительці допомагали її стара мати Текля і донька Оксана. Так продовжувалось мало не тиждень, а потім все змішалося. Десь за селом рвалися бомби, повзли танки, застеляючи степ і далекі пагорби, і саме за димом. Війна прокотилася за їхнім селом, і війшла в село не військом, не солдатами, а мародерами, які забігали в хати і хапали все, що потрапляло під руку – одежу, сало, борошно. Кололи свиней, різали худобу, стріляли курей і, поскладавши те невеличезні машини чи не німецькі хури, в які були впряжені, відгодовані, гривасті, коні, битюги, везли награбоване кудись далі у ненажерливу пащу війни. В центрі села бомбардуванням було зруйновано кілька десятків хат, а тепер воно стояло принишкле, насторожене, тривожне, ніби пташа перед бурею. Всі, кого не мобілізували чи не взяли добровольцями, скоро зрозуміли, що в селі чоловікам залишатись небезпечно. Літні мужчини, діди, які ще тримались на ногах, і зовсім зелені хлопчаки подалися в ліс. В сусідньому селі розстріляли вчителів, активістів колгоспу. Оксанчина мати теж пішла до партизанів, а Оксанку залишила в бабусі. Так її жили аж до наступного літа. Молодих дівчат почали вивозити в Німеччину. Тому більшість ховалася де могла, по клунях, горищах, байраках. Гітлерівці з гиком, свистом виловлювали їх з цих ненадійних схованок зганяли до управи і відправляли в Німеччину. В одну з таких груп потрапили і школярі Ольги Петріони, її дочка Оксана з подругами Марійкою і Стевкою, і ненабагато старший за них Славко Троян, син голови колгоспу, який теж переховувався в лісі. Їх гнали до станції. За ними, як на похороні, сунув натовп селян. Степом розносилось жіноче ридання, моторошне, страшне. За Оксанені руки мертво вчепилася її найкраща подруга Марійка Відай і синіоки вдатний Ярослав. Ішли оточені з обох боків есесідцями з вівчарками, усе це нагадувало їм страхіття татарського полону, про яке розповідала нещодавно їхня улюблена вчителька він на все життя запам'ятався їм – вокзал того важкого воєнного 1942-го. Майже все село вийшло проведжати своїх дітей в далеку дорогу. Плач, гамір, зойки. Десь в тумані синього осіннього ранку видніються за пагорбами їхні хати, маленька річечка, біля якої вони виростали і хлюпались разом з качатами, Старі кресла ті верби і осокори, А далі рядочками високі гінки тополі. Все таке знайоме і рідне до болю. Дітей з відривають від їхніх батьків І штовхають до вагонів. Стара текля знепритомніла, Забирали до Німеччини її єдину онуку. Син пішов на фронт, Невістку скопили на базарі ще рік тому. Вістей від неї ніяких. А тепер забирають малу Оксанку. Та вона ж дитя, тільки тринадцять виповнилося, куди ж ви її?